Hallå och välkomna till Kärleken till spelet, podcasten där vi sitter och gafflar lite om det som händer i fotbollsvärlden just nu med fokus på, ja det kommer vi föra Jag Axel Bolin sitter här med Sebastian Sund. Tja! Ny tränare i Börje SK i Division 5, ja. hur känns det? det känns riktigt bra, riktigt bra, jag tror på en stark säsong år. Härligt, och sitter här med Tobbe Villbland också, mm. ny i podcasten, hur känns eh, det? Ja trevligt, får vi någon gång komma på en benämning till mig men... <laughs> Jo, Yorker, så länge helt enkelt. Eller Maskot, tycker jag, Vi kör på Maskot. Ja, maskot det... och jättebra. Det är samma sak då. Idag är vår första avsnitt. Vi tänkte börja med en liten introduktion av oss själva. Vi kommer prata lite om... Svenska landslaget såklart med tanke på landslagsuppehållet Vi ska prata om den alltså Fantastiska priset guldbollen Samt eh, de talang svenska talanger Utvecklingsalternatik och så vidare Och sen självklart kommer vi gå in på helgens Premier League matcher Och i slutet kommer vi även ranka Hur vi tror att det går i den Ligan helt enkelt. Så, först tänkte jag bara kolla, Sebastian. Hur, vad är din fotbollsbakgrund? Vad är ditt första fotbollsminne till exempel? Hur börjar du med fotboll? Alltså mitt, mitt första fotbollsminne är så tråkigt att säga. Men det är FIFA 2013. Nej, 2013, 2003. 2003. <laughs> FIFA 2003, Roberto Carlos. Oh, var riktigt bra. Så det var, det var typ det, det främsta minnet. Det var nog där jag började spela fotboll just när in... FIFA var ett kul spel, tyckte jag. Så därför kanske det kul testa på riktigt också. Ja, vilket var ju bästa minnet det. Mer med fotboll med fotboll oj kärleken till spelet kärleken spelet liksom du vilka ligger följer du oj Ja, division 5 norra kommer kolla <laughs> um, annars är det väldigt alltså det, jag måste väl säga att det är väldigt topp det är toppmatcherna från ligorna typ kan Det kan vara lite Serie A eller Premier League eller La Liga lite Bundesliga väldigt väldigt lite Champions League Champions League självklart. Eh allsvenskarna har inte sett någon match i år tror jag. Jo i alla fall då live är du bro. men annars det är det inte inte att något. <laughs> Hur många matcher ser du på veckan ungefär? Ja förutom de lagar är tvungna att se, jag tänkte säga, när jag andra lag så är det väl... Kan det vara ändå 6-7 sex, sex, matcher, inte så. mer så. Eh, vilket lag håller du på? Vi, vi kommer ju fokusera väldigt mycket på England, för att vi är tre stycken. Inte Anglo-Saxe här, men nästan. Ja. anglo heter det, förresten. Ja, vi dricker det till och med te. Ja, jag, jag, jag sviker ju för att färna näskaffe istället. Men vilket lag håller du på och varför? Jag har inget lag, jag är laglös. Jag tycker det är svårt att välja laget senare år För man vill man inte som supporter. Det finns ju politiska bilder så det finns det sportliga bilder. Precis Jag känner mig som en sportlig bildare. Det har man jag också Då kommer vi på dig Tobbe, vad är din fotbollsbakgrund? Ja, min fotbollsbakgrund är väl här i Uppsala Sirius och lite andra klubbar genom åren Jag vill väl ingen riktigt talang och latskorna på hyllan vid 16-årsåldern Men har följt sporten ändå Som måste hålla med sig bara att det är, ju, det är ju världens sport. Det är väldigt lätt att titta och uppskatta allt som pågår. Och mitt första fotbollsminne är... Hur gammal kan jag ha varit? 5 eller sex år måste jag ha varit. Och vi är på den gamla vi är på den gamla heliga Uppsala högtiden fyrusfestival. Jag har de inte haft på evigheter nu, inte lyckad i alla fall. Och eh, vi har en Lazio tröja av min eh, kära mor med Marcelo Salas på. Ja, den livet. Ja. Jag tänker gamla lidan. ingen aning om det, så ja, det är. Nej, vi någon gång kommer ju prata om det, men det var en som Lazio var så, som bäst. Svändestiden. Svändestiden. ja. Om någonsin varit bättre i frågan? <laughs> Men mitt älsklingsminne det är ju, kommer ihåg, på fritidsgården sommaren 2002 Anders Svensson när han skruvar in fritidsparken mot Argentina. Tror du man inte kommer att uppleva något som magiskt med Svensson? Möjligtvis Svatans bicikleta mot England. Men ändå när Svensson springer och sliter i tröjan och dyker ner och bara lägger sig på marken. Det är, ja. det är helt... Sjuk faktiskt. Ja. Um, jag, tänkte, jag, jag tänker i tänker sig Zlatans klack också i Italien. Fin. Mm. Det finns många fina vanskehetsspel. Mm. Alltså vi kommer komma in på det lite <laughs> senare. Uh, vil, vil, vilka ligor följer du som mest? Oj, oj, oj. Ja, det finns många ligor jag skulle säga att jag följer. Håller man uppdaterad uppdaterade. Det är rätt mycket fokus på först och främst Premier League, en italienska och spanska ligan, tyska och holländska håller man sig uppdaterad om. Sen kan man väl ibland titta inåt på franska och portugisiska ligan också, då, lite då, stund från stund. Och ibland händer väl alla kasta ett getag åt några andra ligor också, men det är väl mest bara att vi blir Vilket lag håller du på då? Verklighet? Jag håller på Manchester United faktiskt. Följt om ungefär 2003-2004. Och det är väl alltid det här Beckham och Scholes som de faktiskt var som bäst var i otroliga lirare tänkte man på. Ganska kort efter jag började titta så försvann ju Beckham till Galacticos. Med den här skon i pannan bland annat. <laughs> ja, det är en historia för sig. Men Spännande, men då, då kommer det bli ganska intressant senare i podden när vi ska prata om ditt United då mot Aarsson, för det, är det de jag håller på. Jag spelade fotboll tills jag var ungefär 16-17. Hade väl en helt okej okay talang, men hade inte intresset när gymnasiet och fester och allt uppe kommer jag att vara inne i Men det vet jag följt fotboll ända sen. Jag satt där i källaren med min pappa Runt slutet av 90-talet och tittade på Champions League. Nu spelade jag faktiskt Real Madrid på den tiden och Raul tycker jag väldigt mycket om. Det var tills jag lärde mig att det, man kan ju faktiskt inte hålla på det. <laughs> <Tack. laughs> Nej, ursäkta då, Real Fans som. Kanske lyssnar på det, jag vet inte riktigt. Eh... Det blir bara mamma och pappa som lyssnar. <laughs> Nej då. social media. Vi kan inte <laughs> hitta <redan> någon dag. <laughs> ja, precis. Eh, bästa minnet är när jag sitter på en sportbar och blir introducerad till en kompis, kompis som eh, är där och ska se Arsenal Barcelona hos. oss. Min kompis är Barcelona-fans och den här kompisens kompis är Arsenal-fans vi aldrig träffade henne för förut. Eh, Barcelona 1-0, fruktansvärt. Och de är, är helt utspelade på hemmaplan dessutom också eh, Men så kommer det där Arsene är 1 Och vi ställer oss upp, hoppar och skriker på den här Och kramar varandra som har känt, känt varandra i flera år Och till på alls, jag och 2-1 Vänder och vinner matchen Och vi hoppar upp på soffan, skriker inne på den här pubben Klappar händerna, kramar varandra Och bestämmer oss för att vi ska börja se på matcher upp. Så vi såg alla Arsene matcher Under en treårsperiod tillsammans Innan han flyttade till Göteborg Så det var ett bra fotbollsminne och det är det som är häftigt med fotboll Att du kan träffa vem som helst, var som helst Och börja prata fotboll Precis, exakt, det är så universellt språk Alltså en väldigt fin historia faktiskt mm. Och det är väl kanske på grund av mig Som vi begränsade till att prata mycket England För att jag ser egentligen Landslaget, Premier League och Champions League Och när jag ser Premier League så säger jag väl den jag vill se vad de matcher som visas på omgång egentligen. Jag brukar ha på tvn rullade på lördagar och söndagar liksom, så att det är väl, har väl relativt bra koll på de flesta lagen. Klockan fyra är ändå den universella klockslaget för Premier League. Ja, men precis. Spela på trycksituationen. Spela på trycksituationen. ju till helvete. Så det, eh, men det gör men där brukar det gå bra, tänker jag säga. Jag har inte spelat sen vi tipsade inför Ventussen 2010 Ja det var... Alltså, det var. jag måste bara berätta om just pubstora. Jag måste berätta det är så sju pubstora eller sju kanske inte, men... Jag var i Paris för några veckor sedan. Med min bästa vän. Och så, så gick vi, så letade vi efter någonstans att se United. United City. Så kom vi in på en så här klassisk engelsk gammal pub. Och vi letade, det var ju så full. Vi kom kanske bara någon halvtimme kvart innan match Så det var mycket folk. Så kom vi dit, vi hade United tröja på oss. Så går in och så hittar du en plats och så bara ser vi någon kille med United tröja, jag. Ja, så, så här liksom, ser se engelsk ut på sett det här farman igen på, på engelska som låter den på engelsk tänker jag så sen när vi sitter idag och vi beställer in mat liksom, när vi träffar honom lite närmare så inser vi att han är typ antingen allagar eller hemlös och han luktar på helmet typ och sen var det liksom att alltså, Han sov ju jag vill säga, 90% av matchen kändes som eh, Och frågade Jesper då vän, om, om man kunde få öl, Om man kunde köpa öl åt honom <laughs> um, Men ja eh, det, eh, det var Spännande att se med Han älskade United i alla fall Han ah. spelar ingen roll om man inte ser matchen <laughs> Precis. Han och <laughs> Precis Han hade inte bra koll så Han hade bara hejade när Cantona spelade också Men det är kanske var bra att han sov den matchen mm. Det Kan vara Men. <laughs> jag har ingen kommentar att komma med <laughs> Vi ska, vi ska lämna publiket Vi ska komma in det så småningom också Vi måste ändå hålla tiden på något sätt här I vår första podcast eh, Vi har ju haft ett landslagsuppehåll nu Ett mot Montenegro. Några spontana kommentarer Vad fan Alltså jag, nej, usch Ja, usch, ej, usch nej, usch, nej Men det går ju bra för Sverige nu Fast Kanske inte så mycket för Men däremot så hade vi ett U19. Var det var 94 erna mm. eh, Som tog brons i VM. U17. Var det, U17? det var 17 Ja, det det såklart. Eh, men det är de som födde 94-95 i alla fall. Exakt. Eh, ish. Ja. De tog i alla fall brons i VM. Vilket är helt sjukt. Jag tror inte folk fattar att det är, alltså Sverige, är världens tredje bästa. Eh, alltså, jag blev förvånad över hur lite media täcker i junior. Alltså, jag kan ju förstå hur stort det här är. Ja men också sen så har vi ett landslag Som just har slagit ut Frankrike Ur eh, playoffen där Så att de ska få spela eh, ursäkt EM Och det är också ganska sjukt att vara Bland de topp sju av bästa dagarna mm. i Europa för Jag hoppas de går de, de, måste, de, måste, de måste ta sig för att gå till OS Två måste komma i gruppen Så blir de garanterade en plats mm. 2000 mm. ja. Om inte England tar någon av de platserna För då blir det jättekonstigt För att England får inte vara med i OS På grund av ja, så och så vidare ja, just det, Men de går ju som Storbritannien ja. Fast de får inte göra det för att de inte har kvalit in som Storbritannien, så det, det var ju bara när de ah, arrangerade det som okay. de fick in som Storbritannien så det ja. men hur som helst men det som är grejen är att här har vi alltså två stycken, det är nästan samma generation väldigt alltså imponerande insatser Det är och några av spelarna som har fått sitta på bänken, bland annat Gustav Engvall och Göteborgs eh, unga får var där mm. Väldigt, mm. väldigt imponerande höst från honom men Precis, och vi har en lovande generation utlandssvenskar som finns också i många akademier både i England och i andra länder. Men vägen från u 17 till a har ju varit ganska lång och krokig om tiden. Så vi har alltså väldigt lovande generationer med svenska fotbollstalanger. Hur får vi de här in i A-laget? Innan ni svarar på det ska jag vara så då har ju till exempel Belgien och Tyskland ett system där U-17, U-19, U-21 och a spelar på samma sätt så att steget inte ska vara så stort. Hur tycker ni man ska få in de här u 17 talangerna i A-laget? Jag måste ju säga att eh, jag köper verkligen den idén för att om vi tittar de senaste åren På mm. spelare från ja Framförallt eh, Tyskland och Holland Men nu även på sidan i Belgien Vilka jävla talanger de drar fram i varje års årskull För jag tänker inför VM 2010 då var ju då spelare som Messit Özil, Sami Khedir och flera Ganska oprovade spelare egentligen. Man visste att de gick för i Bundesliga Men på nationell nivå Tog sig in och skulle bygga det här nya VM-laget och de var riktigt bra. De visste hur man skulle spela. Likadant här, Holland i VM. Och det var ju året efter de gjorde succé i u E i Sverige. Precis. Fortsatt. och så Hållande VM. Ja. ja. det får ju inte glömma att de vann ju faktiskt väldigt dominant. Det var ingen snack om saken Man Manuel lojer en sån också. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Alltså, Nej, men vänta. Fortsätt prata om Hållande <gård> VM. Nej, men för då tittar vi att det var ett väldigt ungt och oprovat lag bortsett från den offensiva trean som bestod av Wesley Snyder, Arjen Robben och Van Persie och jag måste erkänna att det är så att jag räknade ut dem lite på förhand men trean var väl en av EMs hetaste men de andra spelarna var ganska många unga inte gjort många avlandskamper alls men de visste hur man skulle spela för att, som du påpekade innan vi började, det är ju Ajax 4-3-3-modell de vet att de spelar efter Och det funkar ju riktigt bra. Fast. Nej, åh, åh, nej, jag är väldigt mot det. Ska man köra liksom samma fotboll genom hela alla landet? Jag tycker klubbmässigt just yes, du ser, tycker jag är jättebra att man kör från A-lag till Junior. Men samtidigt så. Ja, jag vet inte. Alltså, just tänk om vi kör i Sverige då. Ska vi köra långbollar bara? Vi kör liksom... Slatar upp och kör långbollar. Nu gör vi inte exakt så i Sverige, men... Om vi skulle hårdare bara kör den taktiken liksom, Backa hem och sen bara kör långbollar. Vi är inget utrymme för kreativitet till någon spelare. För de kanske någon... Lite... En offensiv mittvallt eller någonting. Och sen bara resten värnblom. Vi ska bara tätt till mm. liksom, Men nu är det inte så, så de här lagen kör. Nej. Men då blir det också så här... Ska vi lira något i Arlands som de inte klarar av. Alltså U17 och U21 de, de har haft samma spelmodell. Mm. Och deras spelmodell är egentligen att de ser till att vara väldigt, väldigt tajta försvarsmässigt. De ser till att vara väldigt, väldigt bra på fasta situationer. Och sen utöver det så ger de de duktiga individuella spelarna den frihet de behöver för att kunna göra sina tekniska nummer egentligen. Så att du, du har några spelare, du har en spelidé där det är väldigt tajt men du offensivt har du ganska stor frihet och att du är väldigt bra på fasta. Om du kollar på matchen mot Frankrike så kom, det tre eller fyra mål som kom på fasta situationer. Mm. Tre mål kom nu. Precis. Ehm, och, då, och det är nånting Och så kollar du på Erik Hamréns fasta situationer och det landslaget så är det ju, det finns ju ingen ja, men, det finns ja. inget tänk där. Han har ju bara skickat ut dem och sagt att nu kör vi med Shining och, och det, det som <laughs> händer är, det såg man tog jag mot Montenegro. Alla söker slatan. Mm. Ehm, och när ja. han är inte är i form ja, då finns det, alltså funkar ju inte. Nej men det är det jag menar också just att ska vi i så fall lira det ska ursätt, ja ah, nej ni får inte lira den, den tanken utan ni ska bara lira att det krävs till liv. Eller ja, jag, jag tycker att det är alltså som ska förändras inte ur sätt okay. Ja, men det är det som alltså är det enda, det är för det är Ja, det håller jag med om men samtidigt utifrån arbetsgivare om jag skulle vara Erik Hamnén jag skulle alltså aha, nej okej, okay, jag måste ge mig för Håkan Eriksson's modell bättre. Nej, men i så det... fall ska man ju komma över Det är väl ändå jag tycker det är väl ändå Erik Erik Hamnén är den högsta chef över lands alltså Spel, tycker jag Fast det, ja, men, alltså, en sån, men det, det behöver inte vara exakt att du ska spela på det sättet för nu spelade du inte Holland 4-3-3 i VN till exempel Nej. men däremot så vet ju Fanchal exakt vad de här spelarna har för utbildning vilka positioner de kan vad de är för vana med för taktiska omställningar mm. vad de har liksom för grundbakgrund det var ju flera spelare spela. som roterade på mitt fältet och, och det ja. funkade ju för det. Ja, det är så här, okej, skillnad mellan det här då den här 3 Um, det det två eller vad det blir. Eh där. Skillnaden mellan den och 433 är det här. Så nu vet du att nu ska jag göra så här istället för som du brukar göra. Det det blir lätt att ta till sig. Det är en stor förändring Men då blir det så vem ska sätta hur ska vi spela? Vem bestämmer hur ska vi ska förbundet nej men jag tänker vi tar in jogge Löv och Görge Klinz. Ja, precis. Ja, men känner eller jag alltså Lagerbäck, bakåt med Lagerbäck. Nej det alla problem. Det jag tänker på är så väldigt intressant just som vi är inne på Madonnaerat. I andra halvungen, man märker ju, Zlatan var ju Han var ju trött, han hade troligen Det verkade lite fortfarande mm, inte folk. Men, nej, men precis, han sa ju, det gjorde ont Nett explosivitet, det gjorde ja. ont liksom med... Men ändå har vi spelare så som eventuellt Är väldigt skickliga, om man ju tekniskt sett Både Jimmy Durmas och Erkan Sängen Och han märkte ja, När de tar sig för sin spelare 9-10 gånger, upp med blicken Vart är Zlatan? Ja. Och då tänker man, då kunde vi istället Hade inte Slatan varit på plan istället till Gråta eller, eller Gretti. Då hade det ju varit, ur, varit ursätt spelstil. Då hade de tekniska spelarna gjort sitt nummer tagits förbi mm. och sökt något nytt tekniskt i för att där i slatten, Jag passar slatten. Jag tänkte just det när vi gick ner när ni kissade till in, kom ut, kom in, var det var fem minuter kvar eller tio. Mm. Eh, då gick du med över till 4-4-2 i b svensk kan det inte bli. Nej men jag kan tänka mig att det behöver inte vara något, någon avancerad modell. Man skulle kunna köra en klassisk 4-4-2 men att man bestämmer att det här är Sverige bra på och inte det här är Sverige bra på år 2000 eller 94 eller 2004 eller någonting. Utan det här är Sverige bra på 2014-2015 och framåt. Mm, precis. Alltså, det. Vi har så otroligt mycket tekniska spelare som är på uppgång. Mm. Eh, och det har vi Zlatan ändå för att är ja, ser honom. ja men precis. Och då måste ju ändå de få utrymme. Men om du tar tillbaka den form av eh, visst du säger tillbaka till Lagerbäck men då måste ju han ju göra om sin filosofi till att altera den den tekniska friheten som krävs. För att tar du Slaten till exempel det gick ju inte att stöpa honom i Lagerbäck-modellen. Och det här känns i för sig som att vi kan prata väldigt länge om. Men du ska få dedikera ett helt avsnitt till Lagerbäck ja, i framtiden det är inte... tänkte vi. Det, kan ju, det fungerar ju då i tiden Men man tänker ut, många ytterbackare är ju Minst lika bra offensiv som defensiv Så i dagsläget Tänker Valencia. <laughs> ja, Valencia? Jag, jag, det jag. tänker Det är så lätt att slå åt när pack. man Nej, Tiller, tiller av, varför får inte han valmöstar Det blir ju återigen en intressant diskussion Att även han har Johan Larsson Älvsborg som har varit väldigt bra om senaste åren För jag är bara förbisedd och istället tar han igenom är det jag, ska säga, Går på magkänslan och tar in Emil Kraft inte en dålig spelare, det är verkligen talang, men det finns så många andra spelare som kan gå före honom i hierarkin. Alltså det, det är som vi sa i helgen att när Andreas Granqvist vinner årets försvarare i Sverige, då vet man att man är illa ute. Då vet man, då har man lite panik. Man ja. får gå upp och ta emot det här priset. Och det stämmer det följer oss in på en annan grej. Och det är lite så här: varför vill ingen bli försvarsspelare på ett sätt. Och då tänkte vi ta upp och prata lite om gudbollen, för det är det ju alltid igen. Och många säger att, ja men Ronaldo är självskriven, men nu har många röster också hört för Noyer. Ja, och det får man ju tänka på ändå att... Han kan ju inte hävda sig på samma sätt inom till exempel highlights match För att det är ju som vi diskuterade innan, det är ju målen man får säga. Eller dribblingarna, eller passningarna. Det är väldigt sällan räddningar som ligger i fokus. Om det inte är lite av ett skrällgäng som har hållit igenom ett storlag när av målvatt har storspelat. När så vi såg i VM var det många mål som hyllades för sina individuella presentationer. Till exempel Noyer? ja. Som Algeriet matchen, 8 mot Brasilien. De höjde sig verkligen till en nivå man inte trodde de hade. Men du säger Ronaldo: han är, ju, han är ju extremt bra på sin position. Fantastiskt bra. Och jättebra som egentligen en anfallskraft. Men Neuer har ju nu bevisat att han är både bra som målvakt och som sista utpostelse alltså som Libro egentligen i vattlinjen. Då är han bra på två positioner. Borde inte det väga över lite i jämförelse med Ronaldo? Jag tycker jättemycket om Ronaldo själv och tycker att han är värd alla guldbollar som finns med, med tanke på vad han har gjort och så vidare. Men när ska man hy börja hylla en målvakt? Jag, jag lyssnade på tal om Neuer som Libro. Jag lyssnade på Juretalk senast. Då sa de att... Eh så det Möjer borde ju inte nomineras som målvakt Eller som målvakt, han borde nominera som Libro För liksom den spel Han får en egen kategori Precis, han har liksom en egen kategori Jo men det är ju väldigt intressant just att Det här är först på en ny roll för målvakterna Hur de ska börja spela Man tänker att ytterbackar har blivit mer offensivt lagda Yttrar som minst funkar lika bra som forwards Men de är bara placerade längre ut så och, det är faktiskt väldigt intressant att se vad ni är på väg. Alltså det där tänker jag just när jag tränar mycket barn. Så just att nöjer har verkligen just att många vill bli målvakter. För de liksom, de vill se, de vill vara som nöjer. De tycker nöjer liksom en, det har en stor idol. Ja men det har ju funnits många liksom stora idoler med målvakter eller så. Men just nöjer har, har ju han har förändrat bilden av hur en målvakt ska vara. Jag läste någonstans i litteratur just att det står typ en målvakts uppgift är att skydda målet och Sällan lämna sitt, sin straffnåslinje eller sin mållinje. Det, är typ det, det stod för i tiden på målvakt. Du ska aldrig lämna mållinjen eller mål, din lilla mållinje. Eh, och det har ju nog visat att det, liksom helt, det är helt annat spelbild. Men då är det så här: ja, Okej, om du har lett ditt landslag till ett VM-guld. I eh, Ett VM där det var väldigt mycket bra lag och offensiva och spelade mycket, mycket mål som målvakt. Eh, framförallt när han som match som Tysklands varmsad Algeriet. Tyskland hade han en jättehög backlinje och Neuer var, han hade ju var, alltså, extremt många våldtats utanför straffområdet. Det var, alltså man satt ju hjärtat i hjärta halskropen när han kom ut och Det Jag tycker det var den häftigaste målvaksinsatsen någonsin. Han liknade likadant med alla kallar och så vidare. Så han har alltså utvecklat ett nytt sätt att vara målvakt på. Eh, så att han nästan borde ha ett eget pris i en kategori. Och dessutom har han fått unga barn att vilja bli målvakter. Är man inte värd en guldboll då? Om nu Cannavaro kunde få en 2006 för sin insats för Italien. Jag tycker jag får, jag... Jag har ju sagt ändå sedan Cannavaro Jag tycker det är för få gånger Andra spelare vinner Än just anfallare Men det är ju Man har ju alltid sett på Det är ju mål som räknas på något sätt Eller det är, det är väl något som blir inprintat Redan så alltså liten Det är roligt att göra mål Och det är viktigt att göra mål Men du vill ju rädda Rädda bollar som kan Jo på självklart är mål Det är ju minst lika li viktigt Men det får ju aldrig samma fokus Utan det är ändå det är kul att göra mål När man ser så liten då tänker man, sen, ja, ja, jag gjorde en snygg pass Men det är han och fira, han gjorde mål Och sist är det ju, jag står här borta ja. Jag ska se till att jag tänker, Bollvin Nu är det ju verkligen som vi är inne på här Ett nytt generationstänk Men jag tänker just där är målat i mål så är så viktigt Ser man typ hocken då Där är det ju lärt nu assist Det är ju samma på ängligan. Och målvaktsprocent Precis, och målvaktsprocent är mycket större i hockeyn Nu är det såklart, det blir kanske fler skott liksom det, det är en annan sak som jag tycker ändå att det, är, Jag menar de har en annan fokus tycker jag på just att alla är helt lag med laggrejen tycker jag. All, I fotboll känns det som det bara målgör det. Men höll inte Noyer, var det förra året eller året innan det som Noyer höll flest noller i Bundesligas historia? Det var en rekordsäsong, det var, det var innan, innan Guardiola det var när man fortfarande hade ah, ja Ja, i sista säsongen och tog tripp. Ja men precis, och då, då, hade en, då vann han och tog han sitt lag i Champions League också. Och då är frågan så här, om man tänker så här då, ny, ny helt ny aspekt av det här. Det pratas mycket om Ronaldo vs Messi. Någonstans har Ribé rivat mig upp nosat förut och Neymar ja. kanske ska upp och nosa nu och, Svars, och Stoutan, Suárez eh, så borde ju faktiskt fortfarande med. Men det är ändå, Ronaldo Messi har ju slått för. De har sagt så här. såhär, förra året tyckte man att ja men Ronaldo var ju snäppet bättre än Messi. Inte hästlängde bättre, men snäppet Han vann ju, nej, de vann ju uh, El Clasico, det vägde väl över lite mer i slutet. Ja men precis. Men om du då tittar på eh, världens bästa målvakt, och vem är världens näst bästa mål? Kan vi gärna som att det är Courtois? Äh, vem, vem är annars då? Ja det är ju väldigt svårt Jag vill säga Isaksson mm. <laughs> Nej men alltså det är många flygare och flyster där Man får ju som sagt ah, eh, Juris är också väldigt bra det sker, Men det är ju väldigt svårt Att just vem är nummer två för... Men det är ju solklar nummer ett ja. Är den klarare nummer ett När det kommer till målvakter Än en klarare nummer ett när det kommer till utspel äh, utspelare Ja det är ju Och då är det ju alltså så, här, så att på sin position Så är ju överlägsen Sin tvåa Nej, men Ronaldo är inte överlägset. i Jo fast det får man ju också tänka tycker jag. Det är lite också. Ronaldo är ju anfall. Du kan ju spela lite bra. Så alltså Sanchez kan väl konkurrera lite med Ronaldo. Eller, alltså jag tycker ändå att det är fler som konkurrerar på de positionerna. En målvakt än du kan bli en målvakt. Men du är jävligt utsatt position. <laughs> ja men jag tänker ju så Nej den, den mygg. Jag, jag, jag, jag, jag köper inte riktigt den. Men... Jag har övertygat mig själv i alla fall. Jag tycker norr ska ha guldbollen. Det, det kan jag räkna hålla med om. Det, det köper jag rakt av. Nej men... Eh... Nej, det är väldigt eh, två bra punkter för både för och nej. Som du, eh, jag måste säga, jag är väldigt, håller ju mer starkt om att det är fler spelare som just kan spela den positionen i en match. Så det är mer Men sen kommer jag tillbaka också att det är så ofta målvakten just får skit om det är många bollar som går i målet, Även om det kan vara lite mittfältare som tappar bollen, en back som inte riktigt håller markeringen eller gör en ska så är den ändå målvakten för att det är det sista försvaret innan valen mm. går in mål. Och det är ju så mm. uppskattat. Och just när, Norge när är så dominant på sin position att vi inte ens kan enas om vem som är nummer två, för det går inte att jämföra på den nivån håller. Då har man då en nivå högre än de flesta andra. Ja, och på den nivån är det också när en försvarspelare gör ett misstag, mm. då är Norge där och agerar extra back. Ja. Alltså, och, och när, när en säger en, ja men när en eller någonting kommer fri, ja, men då är Norge där och gör en super Alltså han, gör inte bara, han är inte bara positionssäker, startar de flesta anfallande, kan lägga långa kontingsbollarna till Bayern Münchens yttrar, agerar extra back och städer upp där. Han gör ju dessutom fantastiska reflexräddningar, är kung i luftrummet. Alltså har ni sett hans uttryck när han hoppar upp och plockar ner en boll och verkligen står där och bara tittar ut som att han spänner bröstet och bara här, här inne är jag kung, det är liksom mm, Men det, det är just det, att den pondel den alltså, atmosfären den utstrålar liksom. den, det är verkligen så att det är hans målområde det är liksom, de är bara här och besöker. Mm. Jo men fattar, då är det också en enorm lela att tänka i backarna och medspelarna som säger, oj vi gav upp den här bollen men då står han där som sagt med pondelsen att det är lugnt. Mm. Jo men det är ju det kan jag med. kan verkligen tänka, man vill ju verkligen vara mittback från Ja men absolut. Alltså man känner sig, som, som säger just det, att känns lugn där liksom bara okej okay, jag kan, jag kan slappna av för jag på något sätt vet jag ändå att liksom, jag känner mig lugn jag kan, jag kan tänka mig United för några år sedan när Barthes stod i mål då blev man aldrig lugn när bollen kom mot målet men sen när man hade Fander Sarvids för så var det ju ja. det bästa personen ja. Så alltså jag tänker bara Kim Kjellström han borde orolig för grad men just Andersson och Isaksson hemma <här> <här> den <här> ja. att vara så rädd jag tror att han är orolig för vad som händer hände men, men vi är här på här, det är spelet i alla fall är om att Neuer ska ha det? Ja, ja. Det är kul däremot också Noyer, jag kommer inte ihåg vem som pratade om det De sa att Noyer, skälet till att han är så mycket li, Libre liksom. det är för att han är så trågad Han fick inga skott på sig <laughs> så, så, liksom, För att få ja, vara det, med i spelet så var det tvungen att vi vara lite utanför Jo, men säkert eh, nu efter vi har varit så otroligt mycket skämt om det att eh, Jag tror nästan att det bästa är en karkatyr jag, eh, jag vet inte vart Men att Guardiola hade kedjat fast honom Med ena armen <laughs> i stolpen Och sen karikatyrn efteråt Då springer Noyer ut med en avtuggad arm Och säger, <laughs> lugnt lugn, jag har här <laughs> ja. Nej, alltså Noyer Äh, uh. för dem, då. Jo, det är hjärta häftiga idag att förändra. På konsekvent kort. Jag är fortfarande ung. Ja. Ja. Tänk att tills han var 39. Va? Han ja. Så var det dag, är du äh, gammal Väl 27. Äh, du googlar upp det såklart. Ja. Sitter jag sitter en dator så vi kan ju alltid använda det när vi kör vår podcast. Ja, Kom ihåg att om det inte går att googla mina vänner så går det mm. inte att hitta. Nej men precis. Äh, 86, han okay. mm. ja, är vad säger det just, Anders är 28 23. och vi får ju tänka på målvakt i just den positionen som han kollar på längs. Bengt Andersson, mm. IFK Göteborg var 42 <laughs> när han slutade ja, han hade inte riktigt samtalet alltså, enda ja. undertaget är på 80, är som det är otroligt att man kan hålla på på den nivån ja det är, ju, det är ju faktiskt riktigt det är ju vilken respekt att man spelar i Roma hela sin karriär också eh. ja, sen så är det ju så här att eh, i helgen så drar vi egentligen gången, alltså, jag att jag tycker de här lönsaksuppehållen är tråkiga. Förlåt. Det är, alltså, det är inte det här med att det är landskamperna eller att det är kvalmatcherna och så vidare, men vad gör ja, man. man på en lördag förmiddag liksom, alltså, hur, hur spenderar man den här tiden när man inte riktigt gör någonting annat? Men det är då man, man har spelat in en match från som man inte ens förra, hellre heller. bara Åh, det är Premier League, alltså, man upp. så man får se något annat behöver du spela in, jag har ju, vi har satt fotboll vi ser alltid repriser nu. ja det är nice, kan jag på också, vi har satt där. smygreklam ja. vi pratar om Premier League så det, liksom, det är så. vi är vi villiga att se vad som händer. vi älskar vi har satt. de är bra, men Premier League säger problemet här, eller problem problemet, det är ju så att vi ser Chelsea topp på 29 poäng vi ser Southampton tog överraskningar som vi inte ska prata om idag kanske på 25 poäng, sen kommer City på 21 poäng, 8 poäng efter Chelsea och så har vi West Ham på 18 poäng på fjärde platsen där och de som pratade som på förhand, Arsenal är alltså 12 poäng efter Chelsea. United är 13 poäng efter. Och Liverpool är 15, 15 poäng efter. Och även Everton Tottenham är också 15 poäng efter. Mm. Alltså det, jag kan inte komma ihåg när det var så här jämn. Alltså mittenskikt. Det känns jävligt kort upp till kämstligplatserna. Mm. Ja men det är det som är det stora. Att efter en så här segerstart för många klassiska topplag. Så vet de ändå att när snart halv säsongen har gått. Är de fortfarande med och kan sniffa om... Kämpligt. Fjärde och ja, men Det är helt sjukt att det ett sånt lag som tott här som har fem förluster redan har liksom ändå en bra chans. En teknisk möjlighet Ja, ja, ja men precis. Nej, men sen du har ju medan mm. plats 4 och plats 14 har du sex poäng. Det är två segrar. Mm. Det är inte jättemycket. Nu har du fri bara spelat elva matcher men... men det är ändå en tredjedel av säsongen nu precis. Lite ja, mindre. Lite. Ja, ja, men ungefär en tredjedel. Eh, men, men vi har ju ändå så här: Det var någon som sa när eh, jag lyssnade på ett uttråk av Premier League-podden att det finns egentligen bara fyra lag i Premier League som kan vara nöjda. Det är Chelsea, det är Southampton, det är West Ham och det är Swansea. Håller du med om det? Ja. Alltså, jag tycker det jag... är ja, väldigt lätt att hålla med om det. Särskilt Swansea först och främst. Ja, Swansea är särskilt borde ju vara enormt nöjda. För att om man tänker förra Var ju i världen den är i bottenskiktet och ett tag såg det nästan ut som en flyttning, var ett faktum. Mm. Och eh, Laudro och, och Gary Monk, gammal kultspelare Får avbyta bänken Och bli huvudtränare mm. i mäsongen Men var han caretaker eller var han bara Ja först fick han ju bli caretaker care mm. Och eh, jag trodde faktiskt att ja, men, Nu hittar man någon annan så får väl han ha någon Men det finns ju en alltså väldigt missnöjd med det eh, Jo. Och Midbucken där som Monk när han fortfarande var assade han spelade var han hade en fight helt enkelt. <laughs> men, ja jag han känns lite Winnie Jones liksom, ja, lite men det, jag, det, jag tänkte på för det faktiskt är det roligt när de mötte Arshan här förra helgen och han blev intervjuad efter matchen att jag kommer ihåg Monk när han spelade och han såg ut lite så här som en ja Winnie Jones, rufsigt hår, lite orakad och vi sägnar bara smände. Nu såg han välkommen nyrakad Och i en kostym Just det, det, där är fan Gary Monk Tänkte jag Men det, det är coolt med Swansett, att man behållt Ändå lite det här Swans spelet Man har hyllat så mycket genom åren Och så sen så har de bytt igen Framförallt riktigt, riktigt bra defensivt. Det är ju där Monk kommer in kan jag tänka mig just där. Ja, vad man säga Han får för här Jag måste ge Gylfi Sigurdsson återigen man tänker När han kom lånades sig Swansy Otroligt bra, köpte sig åt den här fick väl inte fick väl inte riktigt spela på samma sätt där såldes tillbaka och nu bevisar han upp igen han kan med till exempel frisparken mot Arsenal. Mm. Mm. Alltså det var ju en av de första spelarna jag satt i min Premier Manager. Ja, jag precis det Det var lätt bland de första spelarna. Jag ja han får billig han match billig frisparkfoten hörnor inlägg och så vidare. Det ju, han kommer göra mycket assist. Han har, gjort, alltså. han har ju varit riktigt poänggruva för mig. Nu. Hur många assist han lägger på? Jag tror här, alltså, det kan du nästan googla upp faktiskt. Det är väldigt intressant. Eh, Svansi har ju inte hamnat i skymundan eftersom att både Southampton och West Ham har gått så bra. Eh, men sen så är och det är också att har släppt in mindre mål. Lika mycket mål som Chelsea. Mindre mål än City, mindre mål än Arsenal mindre mål än United sig United kanske inte är så konstigt. Då. Nej, Men... jag, äh, jag har ingenting att komma med på den. Absolut ingenting <laughs> Vi ska prata lite mer om United och deras försvarspel Kanske, vi får se det, det känns som att det är någonting man pratar mycket om i alla fall Det, det, det är inte svårt att undgå pratande Ja men precis Ska vi se, hur var sist? Hur var sist han är det, det, är... det är ganska mycket på elva matcher Om vi precis. tittar du, och Svansson har gjort 15 mål så han är alltså, Och så han har han väl gjort två tre mål också Han har gjort två mål sist Och han har alltså inblandad i mer än hälften av Svanssonson mål den här mm. säsongen Det är rätt okej okay. 63 poäng i mitt Premier League Jag bara nejhu. Vi fortsätter med svingreklamen om en stund. Ja, precis. Eh, mm. Nej, men sen så... Vi, vi behöver inte säga så mycket om Chelsea. Chelsea har ju varvat dit de få spelarna de behöver. Det, det är som Mourinho... Är var den ännu för bilderna som tränare så jävla häftig taktisk. Taktisk kunde man det. Men att kolla på det lagbyggan har det är läskigt. Alltså jo, han saknade en anfallare för in det och kosta. Det och... första ju med att göra tio mål. Ja, nio mål också mitt Premier League lag. Ja, men... <laughs> nej men det var ju som den här statistiken. Du tog eh, Torres och eh... Vad var det? 54 matcher göra sju mål. Det tog Kosta 6 matcher att göra sju ja, mål. Precis. Och så sen så har de fått in spinden En fabrikans. Mm. Men jag bara nämner... Remy också. Det är liksom mm. att få in en någon... inte sett som Men alltså, någon tänk dig det ha det som backup då. Jo, det är så Han kommer det... också nog sju mål för Torres. Det kommer han garanterat göra. Ja det är det jag tänker just att ha det liksom, ha den bänken också bara. Ja ah, nej, kan Remy, Ja, ah, absolut ingen kanske i. Ja precis att det ska skicka droppa för... som tog en höj sen extra när han spelare för en klubb som som han älskar. Ja, en är det, ju, det är ju nog det är nog fortfarande okej spelare att kasta in i åttonde minuten mm. Liksom. Mm. Alltså, kanske inte ha från start i en privileg match men men 80 i alla fall. Alltså kommer ju en tung, folk lite trötta. Eh, ja. kommer en höna i Kommer en höna Har vi sett en gång i den här säsongen också så. Mm. Eh, nej men alltså Chelsea är ju, det, gör, det gör ju nästan ont att se hur bra lag de här är. Och så sen har de ju ja, men världens bästa backlinje, världens näst bästa målvakt inlet med mm. Och så har de ställt städgubben, monstret Matic på mitten. Är ju... En arg serb, det är farligt. <laughs> ja, <men precis. laughs> oj, oj. Och de har bredden, de har flexibiliteten. När vi pratar om anfallare jämför Costa, eh, Remy och Drobà med Torres, Demba och, eh, och eh, Etob. Mm. Det är ju Jo. Eh, så ja, City. Bara besvikna på dem, måste man säga. Ja, men det är så otroligt med de här spelarna de har att de fortfarande inte kan göra ett lag som fungerar, utan... Det är ju fortfarande väldigt mycket individuella prestationer Som vinner matcherna åt dem Ja, nu är de okej, okay, de är ju åtta poäng Efter, och jag menar man ska ändå veta att City hämtade väl in tio poäng på United Den och så var det inte så? <laughs> <Ja>. <laughs> det de bara, vilket år var det? <laughs> mm. Men det var inte det året de vann Var det? Jo, det var det året de vann Det var <laughs> hemskt 2-2 <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. <laughs> mot QPR Senast, City Nej, inte senast Jo, senast. Innan var United vinsten av mm. 1-0. Förlust på Westham. Äm... United-matchen var så hemskt. vi gick så bra till Småling tappade huvudet. Ja, jag förstår det. Nej, men alltså sitter du inte oh. imponerad. Det är ju faktiskt sjukt med det lag de har. Och det är, man undrar vilken utveckling de får av spelare som... Ja, men alla utom David Silva helt enkelt. Nej, men Nasser var är inte honom. Helt försvunnen. Mm. Han är ju, som ganska många andra storspelare, att det kom, han har ju sina stunder under säsongen han blickstar till. är alltså. Ja, men till exempel, ja men precis om man jämför han var i Arsenal innan, han kunde vara en dominant varje match i rad. Mm. Så nu, när du satt på bänken ibland. Satt inte, han Nej. Eller? Nej, nej inte det, är, måste... det är väl Fabregas som är värre. Ja och skulle ha varit fin den här säsongen i alla fall eh, Men vi kommer till Arsenal så småningom Nej eh, vi kommer väl till Arsenal nu för det är nästa besvikelse i tabellen eh, Jag har ju sagt som tidigare att det är att man inte har varvat en, en back tidigare i den här säsongen Eller att man släppte för när man kunde behålla dem. i så fall Det är, eh, är jättekorket. Så är det bara. Alltså Arsens ostabila försvar. Att man inte har en defensimittfältare. Flameni? Ja, men är inte en riktigt bra mittfältare på den nivån. Vi brukar faktiskt ha bett, framförallt när jag ser på... Eller brukar ta det på telefonen med brorsan som också är i Barcelona. När flamini startar eller kommer in. Då har vi bett på vilken minut han får ett guldkort. Inte om han får det, utan vilken minut. Ja, men det är lite som Tobbe, jag kommer ihåg när vi säger att... Säkare kort eller klassk eller sånt är att för. får rött kort. Det är säkra pengar om man är på det. Ja, ah, eller gud. Ja, precis. Nu <laughs> är det så sjokerande att han gjort 2-1 i år till sin Jag, jag kommer <laughs> ihåg jag tog upp telefonen till på live-skort. Va? <laughs> <laughs> Nej, men Frameni är det ett av de mest säkra gula korten som finns. Och det är inte såhär, det är inte... Will Shelly ligger väl också där? Ja, men inte som Frameni. <håll> alltså, <also, håll> för Frameni han kan liksom, det är mitt plan och Han drar en dob liksom i någons knä. Det är han... Vi stannar. Vi stannar. Det är liksom... Vart England för länge tror Ja, på <går> just tillbaka liksom. så. Eh, nej men så att det, jag vet inte riktigt vad men håller på med jag vet inte riktigt vad han tänkte med och jag vet inte alls varför Arson har alla de här skadorna. Eh, det var ju tänkt att i år var det faktiskt tänkt att vi skulle vara med eh, utom av titeln det, egentligen var det ju tänkt förra året också, men eh... året innan in det året innan det var det faktiskt inte för förra året var första året när man fick behålla allt och fick in en klassspelare mm, mm. ja, Nu och så fick så man var ju hålla var för första för för för deras Det var ju otroligt tills vad då? Till ett skad ja. ja. De har bara... gjort... Jag läste lite, eller forskar lite, tänkte jag, kring det här, just, träningslära. Och de har ju bytt ut typ hela fys Ja, Jaja, inför säsongen. Ja, precis. Och de har ju liksom gjort... Det är till en forskare, eller forskare med Slags, de har gjort liksom alla, gedigna studier. Jag vet Vad man börjar göra De man börjar studera om gräset, på mm. både Emirates och på träningsalgorien, om det är det som är felplanterat. Mm, ja, alltså det. att det är liksom att det är någonting i gräset som gör att det sliter extra hårt för att eh, det är liksom ett år där det är så här Ja men det, ja, men det, det är otur liksom Två år, ja men ja, kanske tre år ja, vi kanske byta fysio Fyra år, ja, är, vi måste se över någonting allvarligt här eh, Fem år, alltså titta hur länge Arsenal har haft den här skadelistan på Ja men en fyra-fem nyckelspelare Som är borta under en treårsperiod Varje säsong ja. det är Förra året först både Ramsey Som är i strålande toppform till slut Vem hade kunnat tro det eh, Och Volkott eh, och mars faller ihop som vanligt i februari, Mars var den värsta månaden yep. Det var väl 6-0 Chelsea och, och 4-0 Liverpool och det var en väldigt trevlig månad Everton också där var det väl väldigt... Ja jag vet det kom senare Så det kan man inte riktigt, det var i april någon gång Men, men det var en hemska period, var München som man ut mot Champions League, och ur Ligekuppen vann F-akoppen. Det lilla ljuset i tunneln. Ja, det var ju... Fast det såg riktigt mörkligt den i halva 2-0 efter ungefär var 20 minuter. Alltså då, då hade jag... Vi jag hade faktiskt ett samtal med en pool förra säsongen och säsongen innan det. Och även säsongen innan det. Ska vi byta lag till Everton istället? Det, det här håller ju inte längre. För då har man i alla fall inga förhoppningar. <laughs> men nej, så Arsenal, det är, de har ju skövlat bort den här säsongen egentligen genom... Det blir väl en fjärde som valet, men de har ju bort det genom backlinen. Det är... Ja, det går inte att, att göra så helt enkelt eh, Tror jag Vegard har ju sagt att titta är borta Så att det, det är bara om till och med andra nedvisar även säger det så ja, Jag försöker lägga Mourinho nu att Det där ner för att ni ska komma ja, och in vi så vi kan ju, Då kan vi gå in på United då som är ja. nästa, eh, Nä, nästa jag säger ja, nästa, nästa lag som har gått så dåligt liksom. <laughs> Ja, äh, du sa Falcau där Jag måste hålla med om att det var ju väldigt intressant Där eh. Den 31 augusti när man ligger, ligger på soffan på eftermiddagen och skrallar igenom lite, är ledig, har en ledig dag, så helt plötsligt Falkau flyger till Manchester. O-Ellberg flyger till London. Ja, då tänkte jag, Va? Vad händer här? ja Jag blir glad. Mm. Ja, men Jag tänkte, bara ja, visst det är kul, men den här defensiva spelet vi har fått in i Rojo och vi behöver lite mer sitta när man tänker. Och då Rojo är ju världsklass. Det är så lätt att slå från när man håller sig till ett lag. Men till skillnad för det här, jag har mig stå med med både med mot vinst. Jo, fast det är ju... Att jag slutar rega på Röall när det går med vinst, det är väl... Ja, ja det är inte skäl till en Martin. <laughs> Nej, men. Man får inte vara martyr om jag försöker med det. Ja, <laughs> Nej, men. Och, och jag tror att Fangal, han är en otroligt bra tränare och otroligt envis. Det kan man inte ta ifrån. Men jag tror att om man ska ta sig till ett sån nivå som många tränare gjort, så måste man vara jävligt envis. Ja, absolut. Men om man tänker på både Swansea och Burnley till exempel. Matchen i början så lag som kan, är United mm. som ett skävsfett piano pian ska kunna slå. Men just det här med 3-5-2 som man försöker som har varit som tv. United floppar totalt verkligen, de kan inte föra spelet och då måste man tänka, vad är det som inte funkar, det är ändå fortfarande bra spelare i truppen men, men det är något som saknas om man börjar fundera, det är inte så stor skillnad på truppen som för två år sedan egentligen vann Premier League, många spelare är kvar man börjar ju säga, är det då att Ferguson kunde i United så bra och fick ut de bästa spelarna. Och just Pond som han tillförde som gjorde så mycket eller något, en, eh, ännu mer. Man tittar till exempel på spelare som Ashley Young och Nani. Under Ferguson kunde de göra mycket, men redan under Mojt så nu är han fan själv. Jag tar Och Valencia också för den delen. Ja, ja det är, skräck till exempel är ju under Mojs som har fullhand för året över 80 inlägg, ett träffade. Jag tänker, du... jag tänker Nani, hur, hur, lånade sin Nani ut till Sporting? Jo. Betalar inte min hela hans lön? Nästan. Nästan, ja. Men det var ju bara för att han kommer ju försvinna efter säsongen. Det är rätt äh, MS United har ju haft lite otur. Jag är mm. en, ändå en av de som hävdar att eh, Ferguson lämnade. Eh, alltså, för, Ferguson hade tänkt sluta. Ja. Eh, ledde ligan med 10 poäng. Sitter och hämtar in och vinner som blir skitförbannad. Tänker såhär, nu jävla nu köper jag fan Percy Nu ser jag till att vinna ligan. Och sen går jag och skiter här. Och det tycker jag ändå att han har rätt att göra efter allt han har gjort. Men det lag som Mois tog över- Alltså, jag tror att Sör Alex fick dem att över, överprestera väldigt, väldigt mycket. Ja, alltså, det, jag håller verkligen med att de fick överprestera där i verkligen hus Sör Alex vilken en pond, eller vilken liksom hur han kunde få ut så mycket. Ja. Alltså, kollade man bara den och spelare till spelare, ja, City mycket, mycket bättre på nästan alla personer än den som var där. Mm. Men... Det man var inte ett lag, det var ingen ledare. Det, det är det som är så jävla med Ferguson, att han verkligen där att det är laget före jaget. Ja men det många så just att när, när en spelare blir större än laget. Då säljer man. Ja det är väl en häftig filosofi. Mm. Den filosofin borde ju fan själv kunna bygga upp för den han gjort tidigare. I väldigt många stora klubbar. Han har haft i München. Fått upp på både Robin och Ribery. Mm. Och han har haft Barcelona och, och tagit. Han var den som tog fram Xavi liksom. Eh, fantastiskt bra på talangutveckling. Han borde egentligen vara perfekt för att ha United i 3-4 år. Sen så är det ju så att. Det han har Så. tagit över är ju verkligen ett lagspill. Ja, men spillo. Ja, men fruktansvärt. Har... Alltså den, men alltså den backlinjen. Alltså det, och det du, även sen har ju han haft ordet också. Alltså du har ju haft ändå både Jones, Jones Evans även Smarling i vissa perioder eh, Rafael på skadelistan. Nu är ju de namnen jag räknar upp inte de mest skräckenjagande namnen på backar Men det ändå Det beror på det ändå... vilken aspekt man vill skräckenjagande <laughs> är för mer är de skräckinjagande. Skräckinjagande. Det är mer skräckenjagare än Tyler Brackert liksom. mm. Vad kan vi säga Ja och Per McNeer som Man tänker man tänker ner... 58 på FIFA, ja, FIFA. <laughs> ju... 19-åring i Nordirländer men men han, han, gjort... Gjort bra. han har gjort det väldigt bra faktiskt Men det jag tänker på att Med att som fick ut så mycket av spelarna För att nu ta upp det här exemplet att när United slog Arsenal med 8-2 Då var det ju Andersson och Young till exempel I startelvan, och mm. titta på dem nu Ja Young, han gjorde två stycken Mål som man ja. bara gick fram och curlade in den liksom. Det har väl inte han gjort sedan? Nej, så, Jag tror inte han har gjort, det är inte mycket han har gjort efter det eh, Men du tog ju upp Arsenal mot United Eller United mot Arsenal som det var då Cole träffade 8-2 eh, Ganska deprimerande stund för mig då Men eh, de möts ju helgen Ni ja. kommer ju till Emirates Ja det känns ju så där när vi delar Arsens problem med skadorna, både David Gea som just nu är i sitt livsform blir borta en månad när Paco skjuter av honom ett finger på uppvärmningen och blind sliter kände någonting och är borta i sex veckor. Så äh, är vem av, det blir väl helt enkelt att äh, köra deras faktiskt på som en av backat som om eller mittfältaren som ni i backen. Så ja, men, vad, vad tror du att det blir, då? blir det för då de går ju bort den också. Vilken ja. vilke mittbackspar har du? Jag ställer upp med Mertesacker. Han ja, är bra. Och Montreal. jag hade ju varit mycket säkrare om vi åtminstone haft en ordinarie mittback. Men ja, nu är det liksom nu har vi ju Småling tillbaka. Väldigt väldigt Frågan är då om Carrick på bilda. Han, har ju, han är ju fortfarande det han kan leva på i sin smarthet. Han är väldigt eh, placeringssäker. Men ska han gå in i en eh, löpduell mot eh, Sanchez som också är sin livsform. Ja, det blir inte en vacker syn. Det blir en väldigt... Och så får väl Valencia gå högerback. Och Schoa som faktiskt har kommit igång att spela vänsterback. Det enda... Så vi får bygga allt spel från show på blir mitt? Du kör småningom... Och... Småling och Carrick får det väl bli. Inte med knär. eller så? Ja, frågan är om man tar in med knä. Kan ja, man en stor match, alltså just att komma på borta plan. Mm. Mm. Absolut, men jag tänker ändå, alltså jag tycker ändå att han gjorde helt okej. Ja, han är, så... han är, han är faktiskt varit mycket bättre än bäcker. Mm. Ja, men då så. tänker man också så okej, okay, Småling. Mm. Jag tror fortfarande dock att det kommer bli problematiskt mm. när eh, Arsons kör med Welbeck, Sanchez och... Kör eh, jag tänker på Balkot Du tror, du tror, jag tror att han Jag tror att han är stark mm. ja, Jag tänker på det, det som så här, Småling När får vi så stor skillnad alltså. Småling Han är ju ändå van vid större matcher Visst vis, visar han är ju inte det mot City riktigt, men, ja. Ja, men Jag tänker psykiskt Ja det köper jag absolut Men sen så är jag ändå såhär ja, Hungrig, ung Carrick delar med sig av erfarenhet mm. Vad tror du om matcherna? Uh. Ja det såg ju möjligt ut redan förra året Men då var som United det var som sämt som ändå slog Arsenal med 1-0 Och det var ju troligt var det, var det var det? hemma 0-0 på Emirates Ja ah, just det precis mm. Så uh... United har jag ändå alltid kunnat ta fram ett S-rock Speciellt kan... i ja. de stora matcherna måste jag säga. De spelade bra mot Chelsea. De spelade bra mot äh, City. Ja, det var faktiskt så. väldigt bra fram. Även om de släppte in målet pressar de också en med. Ja, jag tycker det är lätt att United var värda. När Rooney kommer helt fri och får mm. först att göra någonting som. skulle <här> skjuta Han... i första laget. Ja, ja. precis. Eh, nej, men absolut. Och eh, nu fick de ett grej sig. Ja det är någon rättvisa, då fick ändå med sig natur naturligturliga poäng mot Chelsea kan man väl ändå säga, 94 minuten ja det är ju jag tänker ändå mot, bara mot City, United de hade ändå många straffar som City borde fått ja det är sant det är... Så jag, mm. måste... jag tycker ändå var rättvis resultat så. Ja. Är förvånad över att de spelar nästan ja, det det, de man det, är väl, det som ligger är kvar är att just United är ju ändå en stor klubb, mentaliteten finns ju fortfarande där att vi kan fortfarande hävda oss mm. sen får man väl li lida lite för att just att för, som enligt som av skulle vinna sista gången och Gick fullt ut och lämnade ett lag egentligen i som. Ja, du en cantona? Avutöver topp Ja, det kan man verkligen säga. Nej men det är väl ändå den, den matchen som är den stora attraktionen här igen och som det låter på oss när du pratar om våra lag så är det ju så att vi mm. tror att det här kommer att röra sig som en match med mycket mål eftersom mm. båda för försvaren är ganska så världlösa just nu. Mm. Eh, Arsenal har inte två mot eh, eh, Swansea och jag menar om, om Montero, eftersom ja, Montero kan ha lektugor med Champions så borde väl det Maria kunna ha det också. Mm. Eh, eller Janus här, eller vem det nu kommer bli. På den sidan. Um, och jag tror nog att både Sanchez och Wolcott och um, Welbeck kan ha ganska bra lekstuga med uh, eller om det blir kärmarin, med United uh, Spakten också. Ja. Så det där blir ganska mycket mål. Det är um, väl helt enkelt på att uh det här hade jag inte tänkt att jag skulle säga nu inför sången men om Fellaini in i kommer i den formen han haft både mot Felsi jag ska stänga ner mitt på det sätt han har gjort Då kan vi inte säga men det skulle jag verkligen inte att jag skulle säga för nästa säsong vi har så att du spelar på FIFA Sätt ner Fellaini i mitt bakken Carrick och fäller in i mitt, in i det, liksom, mitt ja men nu är det är inte de målet vi måste sänka ner honom på FIFA ja nej men det, det ska bli jag är ju nervös som alltid när årets spelar mm. vad tror du för resultat och säger resultat eh, tre av oss jag tror på seger ja jag måste ju ändå vara lite pessimist så hade Lechea varit med fortfarande Då tror jag att United kunde stulit segern Just för att Lechea har sopsbjör Men nu ska vi förlita oss på Lindegard Ingen dålig baggavmålvakt Men Lechea hade ju då en riktigt jävla fin form Så du tror på kryssen eller vad, så? Uh, nej jag är ju som sagt pessimistisk Så Chris hoppas jag på Men just den här formen Sanchez i Känns väldigt läskig Ja men Arsens är Ganska bra ja. Ni borde se att Tobbes min Jag har sett honom Jag känner dem honom i tio år Alldeles så att Tobes deprimerad <laughs> Det gör ju lite ont <laughs> <här> <här> <här> <här> Men jag ska inte säga Det såg ju mörkt ut i för, Som sagt förra säsongen också Då tog vi fyra poäng Och sex möjliga mot Arsenal I ligan mm. Ja Nej, men äh, det, måste, det måste ju hända någonting nu. Äh... Ska jag vara all crazy? Så jag tror inte vi mycket mål. Du tror inte det? Alltså jag tänker att två dåliga, de två dåliga försvartar ut varandra jag alltså... liksom, De vågar inte köra. De liksom... ja, jag tror att det vi får en Bundesliga-match där 5-1-6. Ja, jag, jag säger typiskt engelskt i att. Nu ska vi ändå komma ihåg att Arsenal har ju inte... De har ju spelat dåligt egentligen, för att de har ju förluster senast varit lite pinsamma i och för sig. Men annars, de har ju spelat alla matcher fyra, segrar fem år ur och två förluster. Det är de här fem årgorda som har egentligen den här problematiken Att man, att man har en ledning och tappar den Att man inte lyckas mm. slå men menar läste borta mm. att det var 1-1 eller 2-2 kommer jag inte ihåg Men ja, Hall också samma sak hemma 2-2 två, två. Det, det är mycket onödiga eh, poängtapp När ja, man, led, man har gjort mycket mål ja. Sen om man då kan se lite optimistiskt På United är att Just är det mot eh, Chelsea sitter med en många andra lag Målen och bra spelet har ju kommit De sista 2030 Mm och då om Arsenal just kommer med samma inställning som Svansi kan man säkert få in ett mål eller två på det, men... Det är sant. Ja, Arsenal-level... vi säger så här, jag tror att Arsenal gör en 3-0-ledning och sen så vägrar en stänga matchen och så sen så... Gör United två snabba mål efter 70 minuten och dunkar en både Stolp, stolpen Robin van Persie i 94 minuter. minuten. Mm. Sar som fortfarande 3-2 men man är nära på att tappa ledningen mm. igen som små ungefär mm. eh, det var, vad tror du som är uttroppettet? Ja, jag tror ett, ett, ett, alltså det det är, ett. Ja, men jag tror att det är liksom jag tror Arsenal där ledningen, det tror jag. Så <laughs> så precis det i sista Ja, det skulle ju inte vara mm. helt otippat Att det händer faktiskt Så jag det är mitt tips Jag ska ha 5% av alla som det Då får vi sikt in oss på Europa League Och se när West Ham och Swansea spelar våra platser ja, precis Så jag älskar Det första, eller var När, när vet du, United kom till Europa League Och så var det en kompis som sa ah, Ja men de kom till Europa League för att de ville vinna titel liksom. De har ju inte Europa League inte Och så bara, flopp <laughs> Men det är så oseriöst som många spelare Tog den turneringen och det är tråkigt, så matcherna Ja, men verkligen, verkligen. Eh, men det var väl vilket lag är det? Everton är ju som tar det seriöst. Det kan, de kan ju faktiskt vinna Europa League om de blir Ja, men de tog det ju inte seriöst. de hade bara jämn vikten. Ja, men de slog ju ut så var det otroligt kom jag Ja, men precis. Men eh, är det någon, jag tycker vi har pratat om Arsenal United. Nu. Vi tror på, jag tror på målrik. Du tror på kryss, mm. du tror på inte alls mycket mål. Nej, jag tror att det blir, eh, blir samepiller. Och jag, jag har ju svårt att betta mot Arsene mm. Så det blir, det blir tre poäng helt enkelt Mot United hemma eh, Är det någon mer match vi vill säga någonting om? Vi har ju en liten bubbla här eh, Av en stor match också Som tänker på visas i Everton West Ham Tänker jag på du inte Stoke Burnley? Stoke Burnie känns som en klar etta till Stoke där. Alltså, Stoke mm. är ju inte längre det här klassiskt tråkiga Engelska laget, det är ju ett lag som faktiskt spelar fotboll nu Det är ju um, det han har när han över Hughes Ja jag tycker han lyckas jättebra alltså, mm. Stoke kommer åt åtta förut, det är bästa placeringen någonsin för de, liksom. alltså, Vad var det du sa? Typ, när Stoke bättre? tekniskt En tätt. Ja, du vet man, du, du är van Ja, men jag tänkte ju, det är ju som sagt, jag blev ju jättechockad när de slog City med 1-0. Inte att de slog City med 1-0, för jag vet att City ofta kan tappa mot Bottenlagen, men när de gör ett mål när en stoke drar upp två City-backar och sen avslutar förbi Hart. Att det är Stoke som gör ett sånt mål. Det var ja, det som men var Alltså var den där Bojan vaknade till liv senast, drev framåt i planen och sköt den dunkade ner i vänstra hörnet från, från, från en bit utav straffområdet så att mm. Och så man, äh, man ska ju ta ifrån dem När de försöker spela bra Men hur bra var Tottenham Eller hur dåliga var de ja, vi, vi, vi får helt enkelt göra så att vi sparar Genomgången av Everton, Liverpool Tottenham så ska gärna, vi fastar lite längre slår, Jag skulle på er två för det Jag känner mig huset tyst bara. Men då, men då får du börja då För nu ska vi faktiskt avsluta med våran lista Då får vi göra såhär Listan Och så sen så den här veckans lista Ska jag klippa det, det Den här veckans Den här veckan gens lista. Ehm, jag från det är första podden. Hur slutar Premier League topp 5? Ehm, um, topp 5. Topp um, tror Chelsea tar det. Det är nog ingenstans och saken. Mm. Sen vill jag vara lite, jag tror att City kommer två. Sen så vill jag jag vill nog säga ändå Southampton. Jag vill chansa på att de kommer 3a och 4a. de kommer 3 4 alltså? 3 4 Jag säger jag ser United på tredje platsen då. Jag tror att de kommer de tar fan själv kommer själ ut om tittar nog någonting det ser. Eh, och Southampton 4, Arsenal på femma. Så alltså att Arsenal missar mm. Champions League för första gången. För känner, på, eller? På, jag tror 19 är det, va? Nu? 19 jag tror jag. var det 20. Uh, han, han har suttit i 20 när han missar första år, ja, men 19 på mm, 19 år. Mm, nej, jag men... att de missar den. För att de nu, just nu då ligger sexa bara. Då. Mm, nej, men jag tror United. Alltså det är ändå som sagt. Det, det, det lilla känner de United. Det tycker jag ändå. Nu känns på uppgång. Alltså får de tillbaks mitt bakom alltså Jones och även sin bättre form? Och Uh, så tror jag att de kan knipa så det känns som det känns. Jag vet inte vad, men det är på något sätt Chelsea som att de kan ta knipa en kämpig slikplats Alltså jag blir så glad när du säger det så här. Nu tänker jag så här, fan, jag att, fan nu kommer Arsena komma tvåa Om de, om de kippade femma då har de att komma tvåa. Jag, tror jag, jag har skrivit upp den här Jag tror jag byter på ja, den Nej men jag måste ju också med att Chelsea har ju verkligen nu byggt på det de saknade Förra året och det ser väldigt ostoppbart ut De har troligen en av världens bästa anfallare Det är mittfältet är ju otroligt, En otroligt band med teknikstyrka teknik, Och passningsspel Och en väldigt stabil backlinje och troligen många år världens bästa målvakt om man lyckas peta Noir, det är svårt att säga. Väldigt svårt att stoppa. Andra platsen är väldigt öppen, men City har ju, även om de inte är ett bra samspellag, de har ju bredden om någonting går sönder. De kan ju stoppa in en ny världsfriare om någon går sönder. Och som det ser ut nu så kanske vi tar några Europas spel heller och så över till våren. För de har också mer chans att vilja spelarna Tredje platsen måste jag också tro erkänna att United tar. United ändå, det är ju något på uppgång får man sitta och hoppas på. Fjärde platsen, Arson, vängar säger man vill, men han kanske är envis, men han vet ju ändå man tar. Och när Arsenal är som bäst så slår de ju de flesta dagen. Femte tar har ha de är bra men om någon av deras mycket spelare går sönder då tror jag inte de har beredden att reparera det. Så det är min lilla korta och konservad lista. Jag tror att jag behåller exakt samma lista som jag hade innan säsongen faktiskt. Och det är på grund av att eh, även om Arsenal, United, Liverpool och till också City-vart besvikelser så... Eh, ligger de faktiskt inte så mycket efter som vi pratar om Jag tror att Chelsea vinner ligan Det tror jag faktiskt innan Men när Morin släppte de värvningarna det, det känns givet Och nu har det bara bevisat att det är så De kommer vinna ligan eh, City tar nog andra plats. samma Samman som liksom, du sa de här bredden eh, Med hot av Arsenal Jag tror att, att Arsenal ligger en poäng efter när säsongen är slut eh, Arsenal har inte öppnat så svagt De har fått ett ganska tufft spelschema Och de har framförallt fått in mycket bra spelare Och kommer få tillbaka spelare från Skada Eh, sen kommer nya York också. Men de, de kommer ändå sköta sig bra med en och rutin och så vidare. Eh, United tror jag kommer upp och tar en för slipplats, Mycket byggande av de Maria. Eh, och att Fanchal faktiskt får fart på det. Sen så kommer Liverpool komma. Femma. Mm. Southampton ligger utanför. Där. Alltså det, det är alltid kul att se dem bubbla upp. Det är inte första gången det händer. Vi har att de gör det förut. Vi vet att Newcastle gör det förut. Vi vet att Everton gör det förut. Det håller aldrig länge utan det är de stora klubbarna med de stora pengarna som ligger uppe. Tottenham är över Jag tror inte de klarar att slå Liverpool. Jag tror Liverpool får fart på det. Och med det kanske vi ska avsluta veckans ja. första podden. Premier... Hur känns det? Premierpodden. Premier ja. ja en... Sista minuten nu. Vad Fyra, fem <laughs> Fyra, fem toasters. Fyra, fem toasters. Jag skulle ge, ge oss en, en stark tre. <laughs> stark tre av fem. <skratt> ja, <och> kanske två. <laughs> Oj, så pass. Ja, Hallå, <svars> det är premier. Vi måste ju sätta en standard. Vi ja. kommer ju höja oss med tiden. Nej, liksom. men självklart, det är ju en klart godkänd. Vi kom in och satte igång den här på ganska... Spontant egentligen. Hej alltså, mamma. vi träffas liksom ja men vi, vi kommer absolut bli bättre och jag önskar att titta frågor läsa på lyssnarfrågor Precis. Vi har vi en sån facebook där ni kan skriva ja, till oss? Det. Det vi vi, där vi där det, kan stå oss. Inofficiellt just nu så det, det här blir vi går ut med ett bang. Vi öppnar allt, öppnar alla portar. Ja precis. Till nästa mm. vecka kommer vi i alla fall ha lagt upp en eh, sida. En sida eller en, en inte en Facebook-sida eller någonting eller att man får mejla in frågor helt enkelt ja. någonting sånt. Ni kan hitta oss på SoundCloud. Ehm um... Vi kommer väl, ja, Det är där vi kommer lägga upp. Är det så? Det är SoundCloud som vi lägger upp det på, tror jag. Trevligt. Um, om jag lyckas klippa upp den här. Vi har fullt förtroende eh, Och highlights som kommer i framtiden Vi kommer att prata om Premier League varje gång Vi kommer att prata om Champions League Fotboll som händer Vi kommer Antifa prata om förbundet som, Förbundet kommer han att prata om Jag kommer ge en live-rapport från London Någonstans runt Ja, men då måste vi köra skype pod. Då kör vi skype pod, Vi gör specialavsnitt där från, mm. eh, från Emirates mm. Mm. Vi, vi lovar även till avsnitt. Vi tog med berusade Precis, det kommer hända mycket Vi kommer i varma kläder Vi kommer ha gäster eh, Vi kommer ha kul Vi kommer jävligt kul Fotbollspodd helt enkelt Precis. Det